تکلیف مومنانه کله چې اهلي کتاب د پیسو لپاره ایمان خرڅی نتاه مال داله کوم ورګی او بونو می جنت در یعنی جزاد بر در جنتو او جزاد در تم او بونو می جنت ترغه چې خدمت کوي دا غي مال نه چې غره غنی او چې خلک یې سشن ولله په وده تکلیف ال انفاق نه تور په نو چې اهلي کتاب تباشو په حب د دنیا نمینس که دا نکتر آرا کلتو آم دیالسما پڑی تی یہود تسرنگی یا انبیاء سابقین منی آگئی خدروخ وخی حرامی کڑی اتوائی حلال دی جواب طولتا آم حلال و بنی سیلتا مگر آئی بند کریو حرم بندور تحریم دو مانی لڑی یو تحریم شرعی چی خواہ بند کری دی یادزان میں بند که چی نقصان رسی دانا روا دی دا یا اللہ کو دیشی ایوز تحریم لغوی و حرمنا علی احلم را جا بندوی پایس کردنو رو دیتاوی لغوی تحریم اللہ مدر بن کریو و قبلدان پخادرات لوگ تورا تورا کی خدا نلی حرام نوسیٰ او داود بن کریو دووجی دو مردنا راو ری تورا تورا تورا تومنو تا درجہ دا حدیث راړې کې هغه کوم د قران مطابق آیا چې موږ تورات وایي او چې کوم دسته خلاف د قران نه غږسته ولولې قران کې ریټونه زوږ کی جوړ کیه پالا درو پس دینا رداي ظالمان واه اشتیا بهانو ک الله واه اشتیا خپل ووخه مطابق شې د طریقې د ابراهيم چې هني په دمشک کې دا زمون دین په خواناله زمون خپل په د م پخوا دی جواب کور د بعدات چې کې خود شو د خل په له دی چې په م کې دی د خیر والله مباره مبارک الله دی او مباره کې مخوقات دی په و کې خیر چوله دی په زمانہ کې خیر چوله دی فرتې مبار زمانو کې چړه دی نو مباره کن دی الله خیر چوله دی اوته چې به بر کې فلان و فلان کې خیرره کي او به هم یو سره راضي لازم او لازم درایومن دي دا انګي بکا یا بوکو معنا حاجزي کول سر نګون کېدل ما کېټه بکا څخه کوي چې دې کوم د جوابو ستنه کوي بکا غذا یې ستو کوي ہدایت ملوقات را پدې کې درایلو زایل ساسی دنی که مقام وجود ده نو بیتر مقلس خود سر ایمان او داس ساس و غور نی که جوڑ کرده نو کمی امکی ده اصو چی دن نشیده تا اپ امن بای یعنی اغطا با نفسان نشی کوله بادشاہ عالم بانده غصش اوارت ملک نوڈجا قدری رزی اگر نباوری سر و اخلو عالم کرده کور کور را واسا جماعت که کوتا گایو اګه رسالو ته لورې راړې ا جومعہ کې کنه بادشاہ ته په سلام ورډو پېټه تللې کنه په یوه موضوع باندې کنه بادشاہ ستایم راړلې ګړې راوړې ته شيک ورلې ته ته مليځه موږ ننږه کې شه پته ما دوه ورځې متګنه ته جومعہ کې چې جومعہ ستاسو ملکی نوي کې دیمج نه کیږي زکه ما سره د جومعہ داله چې مسلمان په بند شین او جومعہ کې مز نو سبب د غلای ملکی نازب سره موږ نه وته بچاوه کند ازادي امنن اده پاره د الله په حکومت باندې کسبهیت الله له کی توان لري دلاره من تاسو چې توان لري دلاره اسوچینتال کی اكيدتان وک سزا ور کوئی فرډ کامل کا من کفرا انکار کو چ حج رشته ده نه الله به پره د مغلوقات شارلسونو کلیتی فاطمه خوا اسبین لسما وا ایکتابالو ولیکو ورکوې پاتو ده الله الله تعالی پښیمانی چې کوئی او تورا قشته مسالا ختم وي گئی وا ایکتابالو ولې اړوي د دین د الله نه رحمت صددو ان سبیل الله ولې اړوي د دین د الله نه آجا درا منی دین د خو ایمان داری اخی لټوي دی لالکګه ان دې تکګه حدیث ټکو غوای داوی حدیث نه لیک دا مطلب نه لې او بې ایمان او صحیح دین ته کو غوای د کوم صحیح دین نه هغه دین ته تاسو کو غوای نه کوم صحیح دین نه هغه کو غوای اوایا ایمن ا کتابالو او له الی خلکولا د دین غانه هغه چاله لری کی هغه ایمان اورځه پاله باندې او لټولې دې لغات کوګ یعنی چې صحیح دین کی تاسو بیان دین دی وای دا وای ته زنا دې قوین دی دا وای د حریان دی دا مو ته چې دا حق دین دی نه الله ته خبر الله دې کوي اوس مومنان ته تمبه په کتابو د ذکر کوي اوس مومنان تمبه ایمان والے کومني دې وړ دې دا خلکونه کتاب ولرای شه نوآ بری تا دلہ پتی منالو <سؤال> تا دن کافرین لو یردو نکم باندې کافرین سورۃ بقره کې تاسو لستې ایمانوالو ذی العلماء اسومه منی دغه رسو ته مده ایمانوالو کومنه دیوټ له دا حل کونا کتاب لو لے مو سرهشته داوی منی نوآ بری تا دلہ کافران پتی منالو نا کوی تاسو سنګې تدیدی مسلمان حالکه د سېږي پتاو ایتو نذ الله او پتاو پیغمبر دی فیکم رسوله تاسو کې د الله پیغمبر شه اسو چې موږ له غیب الله نو توفیق وان پرشه په طرف د الله لنيږي دې دای کې بارې نه وي وګوره کنا وای فیکم رسوله قران کې دا سلام او فیکم رسوله منگوئی فی کم رسولو خود آغ زمانیو چا پیغمبر جن دیو او کفی کم رسولو چی نتوہ امانا بے غلط اکی سورت انفال کے نام و سپارہ آخر کا آیت تینزم درشم وما کان اللہو دری وما کان اللہو لحظ باهم ان دې الله عذاب نازل کی په دای او انت فين سور ته په کې موجوده جماعتا کې ته نه دا عذاب نازل نوم کوي چې پیغمبر اراده کې شنه کوټولې ګرځو عذاب کوستان کې ولا نظر زلا زکه خو اق وعده کړی دا و ما کان الله یوذبهم وان تفین دې الله چې دې نه صدا ورکی چې ته موجوده که تم موجودی نو آزاد د حرکت نه راوي دیو جننه مکه خلق وبانه به تا کېږي راته فو آزاد د حرکت نه راځي چا دا ته وته د پدم کالي تباكو مرغاري نو مونږ وايي چې استا مانه سي لکن د دې وما كان الله يعذبهم وان في وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون بوخاري کتاب د تاریخ الغبی راځي قسم اول جلد اول صفحه 33 کې بخاری حاجی ذکر کوي حدثنا محمد ابن ابيي عن قالا معنا نه قال اه الرسول الله صلی الله علیه وسلم ده امن د سيزونو د حضرت په معنا کې رفعتوما رفعتوما وقت الاخر اغيو امن لا اذن ان پاجیشر ما كان الله ليعذبهم وانتم في بايوي يئ امن وجود حضرت صلى الله عليه وسلم ان الله ده اپورتك او بقي الاخر وهم يستغفرون اذن امن کی قوم سفر کینو عذاب نراد صحابہ تیس قسم اول جلد اول دا ز امن جما قای او دا عذاب دکیدو انا ته حدیثونه من معنی قران من معنی داد مو شکار دے چلو ګنځد سویګه مړوم شه وېدل پیدائش پیغمبر را دایشته او کله تک فرون اصلن کې بکور کوئی عطا سو دسته هی پتا سو آیاتو نه الله عطا کی زاد پر پیغمبر دوس و فیکم او استاد کی حدیث پر پیغمبر دي ولیکو ورکه دین درشته بولچات دي قران او حدیث شه فخود الهدا من حدي او كتابي فهما الا سلو لن هدا سبباني خود قران او حديث نه دي نو تب نور دابونو په لاري لاني كتابو کې راوړې دي کتاب کې راوړي هغه کتاب پا قرآن و حدیث او حديث باندې او تعالی د او سير ديستان د د تر ازو سره کې او په ترې تري ترازوجی قران او حدیث دی. نو په قران حدیث متلې وي کتاب دروري فاقو ذل خدا من عدي و كتابي فهما الى سوله الهدى سبواني فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابته هم ادلرفاني ما العلم نسب كل خلاف صفات بين الرسول وبين ذا فلانى علم داش ولي اځو چې موږولږې قرآن او سنت توفيق الله دې شي په طرف د الله دې وي واخر دا انا يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم معادن فافصحتم بنعمته يفونا وبقلب من النار فانقذكم منها ذلك يبين الله لكم اياته کې سلور مضمونم اول توحید پسلا آیتوں کے اول رکو کے تمہید و بیان درو فرقود ا گئی وصاف حکم دو مثالنا دا داور توحید بلدل تلقیہ قدیم کے نیام اربع ادلیل من الملائکہ بے کتاب خاصو ذی صفات یہودو تحریف کتابان ہاب تر کے عمل دے د مومنان و صلوات ایمان دے اخرہ بے طرف خطاب اول کہتے نے مترود نعمتیں ادویم کے دری پریتید مشران و سرورد مجددو دریم کے انکار من العوامت اتیان بن نواحی سلورن کے انکار من الانبیائی ثابتی پیزن کے انکار من حانت نبی اشتاگن خلاصہ بیدویم مضمون دری سالت پاغینو شو بے جبریل را جی اغپشر جواب الله را لگر تو رضاو دا سلیمان ذکر کے غصہ جواب عقید آئی عرض کرے دیگر دیم اللہ صحر را دے گرے دے اداغی تحقیق معاوزلال مرکین زمان دا, دا الفاظ من قلونا منکے دا جواب لا تقولو رائنا پین زمان مصرہ دا نسکے رضا اللہ دا حکم من قادم تاکریوار دے کتالب دے بارد آئے دا د پربد نه راځي اتحاد ولج وم لو لا يكلمون الله اتم تاحيل لقبه ام طواف صفا مروه بیا جاهد لذي اموره پس احکام د مجاهدت ټریننګ اصلاح د عقیده ایمان بالله بالملائکه بالاخر بالنبین بالقطب او پنځه جوهري سوال له تعلق راغند نومو سره مال او کول اقامت صلاه تزکات مال قربانول او پرګېدل په مصیبات هر وخت کې اصلو قوانين د ملک امن تهساس د ظالم مال په قانون شریع ځان کړو نه نه ارتشاء هغه حاجتنی ځن ابه مثال سابقین تدبیر منذلا اته له سختام مفصل انفاقه کوي قتال کوي هر وخت کوي اصلاح د اعتیمانانو کوي نه نه المحرمات کوي زندانگی دوخرا عزتو و کوي زاند هیز نو ساتي دي پليتن نو ساتي بیا ترق رضا ادت متوفا نا زوجها آزاد متان دسلو مضمون ذنفاق دو فرقه او دیا او رحمان اولیاء شیطان اپاغه باندې اول رکو کی ترغیب له انفاق دیم رکو کی شپاک مساعد ایت تهیله کی اصلاح د مامله او اخر کی خراسا سورۃ آل عمران په توجیه دما او غسلو او مساله مفصل شروع کړي باول مساله د توحید ترازو د نصارا او د عیسی علی السلام الہ دی داغه دې جوابا دا کوم د بحثه تاسو جوړه دي دا د متشابهاتونه دي دس بغاتونه دي او حقیقت عیسی علی السلام ګوري همزګه نقطې دی عیسی علی السلام دادیات دا دې څو اول یې چې داور توحید مالد اللہ تخویف او دفع د شبید تعلیم لربات اند نزول شباعت او کسرت دولت فائدہ نشی اور کورے تزہید من دنیا و دو کې کے بیع دعور توحید و شہد الله انہو لا الہ اللہ اپا غیبان ادلہ حالت اہودو مفصل دو مضمون کے بیع دعور توحید و اللہ مارک الملک تاګه ادل لو اذار نه بعد دي سال اسلام نو سب مخصل شو شو ادمز کې لو سابقین او اقوال ذکر د حضرت ایصال اسلام دنیا انک انت سمیر علی دموره ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب دما مای انک سمو دعا د فرشتو الله یعلم عائشہ دیصال اسلام ان الله ربی و ربک عبدو آزه سرات المسقم دامه دین کی ختم شو د اهلی کتابو پلیټای شروع وره چلا دوره پلېتی چې ام بیا تر هغه دي او سره د هغه نه ده پلېتی کې اوله پلېتی اتخاذ الاحبار ملیان و رهبان للتحلیل و التحریم مودیان اسيران چې سوسهرو اکیه غروا غنی ذم دې دلیل باطل پېش کوي ابراهيم زموږ مذهب دريم تذليل الضلل از يذلونكم سلورن كفرهم و ارتدادهم او ربينزم تلبيس الحق بالباطل اشباغم مكيدههم على الضعفاء او کمزور ایمان والو باندې چلکی امنو وجنهار هم ام اغه منسوخ دين يهوديت لا تؤمنو الا لمن تبع دينكم باغوصيت کوي اتم مسرون علی الخیانت انت امنو بدین الله و دینه نههم تحریف کوي یلون اصل سنتهم بالكتاب اور سم هغه خپل پیران الها غنی هغه کړ دایلی دی ایولسم نفظ الهد تاسو نو وعده غسه اثر د هغه نه تاسو مات کو دو رسم لسم پا انبیع و افترع دو غوها اے عقوب من سوار لسم زمون قبل پخانایتا درو غوی اپین لسم سات عن سبیل اللہ او اخیر کے مومنانت تنبیح و رکڑا تی دو را پلیت تی نتاغ زین ازان قلن بچ کوئی دی دانا دی سورت دوی میں صدا تو دی دوی میں ایسے کہ اگر دوی مضمون د سورت بقری را افلی دو اوله هيڅه کې اول قسم د سورته دوه حصے اوله حصے کې داوره توحید وا سرل ادلوا اداب شو هوا دیمه حصے کې خباثه له کتاب داغي رد داوله قسم د دا سورته ختم شو اوس دیم قسم په دې دی دیم قسم کې هغه دمسلوړم مسله وجیهات او دینفاق شروع کړي او به تر کی مکه صورت کې د جهاد د پارا د مجاهد ټریننګو بل اوصاف عشره او د ملک امنو بل قوانين اربعه اذكر اصلاحو بل احکام سمانی عشره باطل السره د دې کې چې کله مجاهد ټریننګ شو ملک امن شو کور سم شو نو ازګلګوراتې راغون شي ایدلګوراتې چې تاسو دنیا کې کار خو یې জ্ঞাত تږی دین فروي نو چې کله ته ملک امن قائم کو کور دې سم کو ناراضي ډله جوړه کوي اغه جماعت ته جوړول اصول خي چې جماعت جوړيږي نو په کوم اصول ورکي دا د هر اصول اصول خي چې جماعت ته جوړول اصول دي نن تا تاسو ته دلنه چې تاسو هغه اصول اوبې چې کم قرانوي دي نو دا کو پدې را جامشيري که موږ به ملکي جذوجات کوو خلکو تبوي چې شريعت نافذ کوو ګټو کوڅه اي او چې کله بر سر اقتدار شو نو د الله د دین مين بناپلو لاسمهشتې کال مليان بر سر اقتدار او د خدای دین د دین نه نغسته نو ملکي دیو بدات رات شو نو د شرک شو نو په ملکي ادارې حدیث دار قران جو شو ان وروسته کال جنو ما جوړیدو او خلکو و د داد جمعیت تے داد جمعیت دین فروشان د الله دین چے خرسائی امیان کچا اقتدار حاصلی خود دین خونا خرسائی لیکن دین فروشان دین خرسائی اقتدار راک لی او پمل کے کچاپ نن دخرای واغس نامیان مقابلہ ندہ کرے دا غب مدیان مدرسوں نے اخ کی جمعتنوں نے مقابل خمدی دیگا نا فتو پہ خلق رمسی دیتوي د موليان جمعیت امن د جمعیت دیتوي چې د طالبانو د هغ پرسته مقابله قومیان نه کړی خوده یې راځي مقابله تکنه دا یي بدعاحت په ملک دای خارکۍ امیان ځن بسې کۍ دای دین خرسیه کورسې غټي جماعت دین فرشان دیتوي جمعیت شرم حیا نور دې خلک کولا نو چې دا غېنه ته پوسګو تا کم دین خورټوي چې دا برسر تجارت وي تا اوس کېږي آستا اصول سود جماعت چې کله تا جمعیت جوړو نو اصول ساتي یو ښه نو اصول قران خي اصحابکا بلشي دي د خپل قومنه هدا یو باندې ته پوس کوي چې موږ څه تل شو وجه سو کې موږ خپل قوم پری په اباياولتوي قانون وسی و ايذ تذلتمون وما يعبدون الا الله کہ بیرته شوی دي قوم نه کو پذی بلشو یی چې مون بغیر د الله نه د بلچا بندګیری بنه کړو ها اولئ قومه تخذو من دنه الها مون له قوم نه زکه بل شو چې اغه د الله نه سوا نور الهونه نو مون پذی بل شو ایس قوم وقالو ربنا رب السماوات والارض نو پاسه ده او پدې پیډه متفق شو چې زمون یو رب دی زموږ اقیده بره توحیدی پدې دلسینی دا یو رجل المؤمن د قرآن په دلبار کې تفسیر کیږي نو پدې کوي چې ساسه عقیده خرابه ده عطا زو پیغمبر تعدی نه سابیا سین چې تقلیل کوي نو هغه پدې کوي چې زمما مرجری کې کم بیان د توحید کوي نو زاږي سره ومال یا لا بذل لذی فطرنی ویله ترجو نو قران واي چې اول کتابو جماعت جوړوي نو اول بدا بیان کوي چې عقیده به دي سي اول خبره بداي چې عقیده به توحيدي یو دا الله نے بيراکل دایبادا ته جوزره غوسته له خوف بتق الله حق تقاتي نو الله نه پوره ويږي پاکي ده کې او دا يار مفروض نام کوي چکه کله تاسی یاره د خالق ناراضی نوغه نا د به سره فریاد اواجیږي کوي نو اول قانون د جماعت ته تاسیس بنیاد کې خود د جماعت اول قانون قانونداره چې د عقیده ویاوی اکیده په ضمنه توحیدی زموږ د جماعتونو په اصل لاره منشور کیږي کې چې د حال په څون چې زباه د توحید او سنت پابندین عداوت د موږ ټول عمر فزان نافذ کوم از دې د نفاست کوشش وکم دا د جماعت نشته دی جماعت پروګرام کې دا نشته دم چې کله عقیده د یو شخص نو قانون فیصله چې موږ جماعت کې کوم نو قانون وزمون جاي نو دې ته دا اشاره ده واتزمو به حبل الله جميعا ولا تفرقوا موږ له لګوي دالاب کتاب سمانه زمون قانون به د غم خادای قران او سنتي نن به دانافستو زموږه دا جماعت هم زم اصل الله جزب به کول غم خادای کې د قران او سنت تابع زبا قانون دا قران او سنت فزان تابع کوم د قران کنا اسماجي ما مخه ذکر کړو یو اسم د قران حبل الله دې یو نومي حبل الله دې <مانا> دا دې لکه حبل الله ولی ذکر کوم یو روزای نو کې کتاب ذکر کې ده قرآن باندې ذکر کې ده فرقان باندې ذکر کې ده هدن باندې ذکر کې ده او دې لکه حبل الله ذکر کوم نو داولې دا ده یو سره کوي تو دور دیږي او دراخه تو اسپا بي ني نو خلک تر سایه ځون دي کی نو لپاره سایه پرې نو سرې نژاو کیږي مانای دا ده کتاب سو ګرنګ کې پیټي کوی کې پیټي د کوفر او د جهالت نو استاذ او خلاصو ته خلاصې دو ته کتاب بغیر درسای نه نشته ځکه یا له کوفر هیڅ نه ده او مانا هیڅ زمې دي نو مانا کتابونه راړه ماني راځه څنګه سره کوی ته پوزی دا هغه میچراخه بغیر درسای کو زیدو دارې تاسو بغیر دې رسائنه دو کفر او شيکه نشي ترلاسه دي به وي په دې رسات د لسټ د لس سمونه یم کته ځان 클래س دې قران پرې جوښه او وا تاسو را کدار رسائده په ګوتونی ولا نو ممس کې برابر پیوځي نو اډيږي د دماغ شي دا ان کې کریم قران منه ني اپوکران عمل کم کے نوڈی کی بری مات شی وا تسیمو اتسا منگل اچل یعنی قران لگ تو ایسا حدیث کی راضی عز و الیہ بن واجب کزما پسنتو چکو لگوی دی جام ایو الیہ بن واجب چکو لگوی پسنتو باندې په جامو کې الکان چې ربي کیسه شه مو می کی پټکی وچینو له کاند نه اخلاصینه جامع ته کی نجامه سو خلاصو ده کی دا لې چې سنت لرنه خلق بونه دي زغم رحمت پر ده عزو علیها بن واجب لو ځای کول لې چې سنت اغه ته منقاشه او بغیر چې دی فبول علیه بول علامه کا پاره ګولو کا نورچا قل سوږي ایمان پور دا وای دقران او سنت څخه لازی نه نه هوک به فتوی سرګم کنتا القیاس موزرن له حکم فتوی لا ال قیاس او ته حکم کی قران سنت کې پوهته غیم دراhto چه دا دی ایمان پور نو دم قانون د معاشره زم د جونتهولو قانون د قرآنی په فیصلې کې کې نو عقیده ایمان اقانون سنطا قرآن ادرائم <تصفح> ارکان نسن گئی زمنگا دیدرائم قانون تا امر کی وللتکم انکون امتنی یدعون ایلی الخیر وی امرون بالمعروش وی انہاونان منکار دا ارکان فریضہ وی زمن دا ارکان نظام بولی کم یا نظام دل قرآن فرایض ارکان و بدای چې خلقته وینا وکړي در ماروف امنیکي منکار معروف معروف منکر ماروف حکم معروف ماروف طاعت الله جل رسول وینهونه علی المنکر دینری لیکهونه نه ماسیه ینهونه عمل کفر نمور کرے منکر د منکور نه نه هغه چې قران سنت کی وی منکر ناشنا منکر غیر معروف چې قران او سنت کې شی نشته ده خلک کی یې کین نو ایداب بندا که به ذات ویه که فز ویه که ګووري او ګوشرکی دا نذ قرار منکر دا نه چې زمασیتر کو نه هر شی چې دین کې نو ورته غلم خدای لري کیته پیغمبر مر له کړي چې نو دا لفظ عام را او به خیر معنا یې کې سي صحیح سند سره کولې پيږیږي ال قران او یادونه الى القران والسنه خلق با تامیداره د قران او سنت اول تکون امیر او امر د پای دو جوبی. مطلب دا دی چې بیان د توحید او رد د شرک دا واجب دی منکو میرا چې پکور کې به او تن خیر دین نه ده او تن د پور مخامخه پاسي وګوي د کور نه اوسه به راځي زمانو راډا دانې چې ملکه به شري داغه حربي طاقت بار سره به کار کړي امر دی واجب مفسر معنا کړي واجب دی کور کې بهتن خام خام بیان د شريعت کې نوزو د ذکات او کا اورد د منکر به کې شکو به دتون کا دالکان فریضه بسي بیان د توحید د قران او سنت د منکر دا به فريزه وای زمو دارکانو سفرای دي تاسو ورکانو ودا فرایي دي چې دا خیرا چی نمنه به وي هغه ورته ووي چې جنازه وشینو خبر ورکې چې راشه چې پنسه واسي د ساده پوجن کدا کارو چې موږ به قرار بني ځای په پروتای هغه وختونه دي تجربه د بندا ما نه خبر بولی چې ګل کلماته به خبر را دي ګم او دمه ز ساتمو ده چې ته ډنګاو قرار وانسې زه به نور څونو کوم بجګر دنبا سنت د قدارې ترسه دې شي خبر دلته دانه چې تمونی اشاره کې اغا قبر کنه ستې شي او وړه وړه تر هغه پورې اسې هیڅ دانه چې قبر وکنه ستې جنازه تیاری پلان کې اسریو بیدہ برن پیغمبر حکم ماتائی تاز و غم خوادائی کہ قرآن و سنت چالون پدید لغنی تفصیل کردے ذکر لاکار در گران دے اور دے مقابلہ کے علماء سور آجی چونکہ دے مقابلہ کے علماء سور آجی نو پدید لغنی تفصیل کردے یہود آجی علی کتاپ علماء سور نو پدید درم قانون بانے تفصیل کردے ا دا نه نقطه کي خدای ایمان شو او فيصله زمون به سنت قراني او كار زمون جاي چې ملک به قران او سنت خورو رد عمل كار وک لكن دو ډایپسينو فر قرارو چانا فر نو قانون ذکر کي پلي باندې او ما يفعلوا من خائن فلن يكفروهه اوکه خرقي مال فعالائی راوڑا دے یعنی استعاقار مال لگو لی باینیو جی ما تن فکو دلتای ما تن فکو لڑکرہ دے یہ فعالائی راوڑ دے یعنی کار با استعاقاری جماعت کے با لگے خیر مانے مال آجی خرکی مال و دیمظرہ باندے کرایہ راگے قرآن لگے پیسے دے لگو لی چاہ دے اس کے لی <تصفح> تلکاری دے نور ځان دې سامان واغسته فلې يو فروه نو چله ما منشه دې اجر نه لن ستا کي څه راول دي هو فرمام سوال محمد دې په چاې اسكله شربته اسکو تلکایو پړه اجر وندر کوم چې تاک پر مالوږو دې اجر وندر کوم دانګې هم فرمام سوال هو چې څو خپل مځې الله ولی کی تبو داینه محروم کی دای سره په دې بارې کې لري جماعت اصول او تنظیم لګول د اصل اصول کې خود د جماعت عقیده بسي علیمان ایمان بالله د جماعت قانون بسي او سنت او د جماعت کار بسي دارکانو امر معروف غدم انکار د جماعت دصفری د خپل جیم نه بوخری د خپل منظور بوخری او کوم چې خرج نو الله اداږي اجر واخلم خاوه کوم وا ده مې دا دای دې له په تاکید د الفاظ سره چې تاسو قران او پهلویات خرج کم شي نو توب راغې اجر نه چرينه معلومه کی دا سلو اصول لجماعت ذکر کرا پیرزم اصل ذکر کای د جماعت تصاتنه زګه ساتنه پکاري پټه له کار فضل له کار مچ ساته نه نجار وکیدل شوول چيني کور دي جوړ کو چلي وينه اضافت نه کې نو درنګ وته جوړ شي نو طالبان کومره وای چاغه خشاك نه نه بچي زړه لري ډوره نه نه بچي ځان غو نه نه بچي نو حفاظت پکارددار شي نو کور پکارد دے در کمرې پکارد دے ځان پکارد دے نو تنظیمه قاعده د احقاضت جدا جماعت به بچې اچانه به بچې دا اچانه چې جماعت دلر را نی او دې کاې ته اشاره کوي یوصلت لسم کې یا ایو نذینامن رات تر ته جو بتانتمندو نیکوم ای کو ایمان ای مونن کو د وسورت جماعت زه کومه اصول ذکر شو ای خلکو جتا صدا جماعت اصول منل رات تر ته جو بتانتمندو نبا دی صحیح رازدار بیدق پلو مرگرو پلو مرگری سر بجر کرکے پلو مرگری تب آلوائے آن بغیر چه مرگری دے پدی توحید سنت کی نی نو خباردار کیونی نیسے لا تتخذو نه دا نه کئی چه ستار جماعت نی دیتا با سرے وی نوم با جمعیت نو چاہ ستار جماعت نی دے نتر داگش آنے رو الحرام دی لا تور تمنت کے اغه دا روښه موږ دا په وړاندې دي چې په دې عقیده باندې رنگشینی نام خپل جماعت کې نه پریږي د بهاله جلسې لرار شي اریو سره خپل وسره د قران خلاف کوي کافر کوي مشرقي کوي مؤمن یې کوي اغه جرمنی ته چاوي مسلمانې جوړې نه حرمت دا سره او کوي استاد پیغمبر په طریقې استاد په ټول امت کې استاد په قلم نه نه من تاسو لویای چې مسلمان شې تاسو خپل داغون کې باندې داغون نه فوی نشته داغون نه عمل تاسو کې نشته نه بل څه لویای تاسو داون یو سره ځان ته موحد وای او بل ته وای دموږ کې هغه خپل نه دې قرآن موږ کې چې قرآن تا تاسو وای چې ستاسو جماعت مرګري ني او تاسو پټل کې نه زده نشې نو خبردار کې خبر اور سرونه کې او خبرلار کې سره ځای ما او خاص سند ورکو ما وې یو قران وي داتور محی دین دي ا دای په غیرت قران کې څنګه په سونو کوتل چې یو یو جما کې دنه شې بلبل کې تلې یو یو سې بلبل سې کې ما یې ډېر غلطي نه وکړه اس ما ته سند راکنه زو خانم ما په کنه دې بنه درته تر سند لایکې تا هغه ته قرآن نه دځدې کړي نو قرآن کتلې چې جماعت بنیادي اصول د جماعت سوسې دي او زما فریضه دما کارب شي نو پیزم اصل اپدې سو جهات وای مانی سيد دای جماعت پرينه دئی شورا کې وانف لئی چا سړي کې دا عقیده او د نو مضبوطی نو خبردار کیونی سي ولې د دې یو وجا لا یالونکم قبالا الا نکی فاسواندی دفساد لا یالونکم توسبرشی دفساد متاصل سمشتین یو وجا دیموجا وتمانیتم کمشه چتا سو تختنګی گئی پاری له خوشاله دی دیموجا دیم پدبت البوضاء من اطعائم سرګند دی قوسی تخروزاینا چې چې توحید کارته موږ د ارشاد دی او سنت جمعر کارکانی نو وسه شي ورته جمعیت بده ناپرا نه بده دخلې نه سرګند چې دانه نه پخنه ده چور ته تم وحیدې له نوې تپې دار مکو موږ خلق مو متفرقو موږ ګوزارکو دې موهजा سرورم وما تو فی زدرم اجلو کې چې کوم تاسو سره زدا وینات دا کې لوی ده اکبر چې کله څه تفیلا ها ان ته نظم دا تاسو چې موږ کوئی دي سره دا کې جمع تدای نظم اوجه اشپغما ولا يحبون کوم تاسو سره ميننه کوي ساده لیسره نه کوي استامه سره نه کوي شغم اوجه او توو بال کتاب کل نو تاسو ټول کې قران مانی وما چې تاغه سره مينای کې داګه ډلې ته دي داګه په جلسه کې نو ته سرنګې ټول قرآن مانی قرآن کوي جنو نه وځي او و اذا لقوكم قالوا آمنا زائر په کلیتاو څو موږ تاسو یوې تته موجه اکلا چلارشي ازو علیکم الانا من الغیب د چک لګی په بندو نه و غوسینا وای شو وای وای شو نه موجه وسې کوي تموتو بغذكم ان الله عليم بذات صدور لسموجا ان تبذلوا حسنه تصون کتره ورږي تاسو خوشالي نو بدلغي دی حسنتون حسنه خوشالي تاسو سجل سوي شي خلق شامل شي خلق توحید او منی نو دې ملت دې زار اکو رسی گی تاستا تکلیف نخوشا لئی پڑی احا حا حا حا دا غسقه دی جمعات نو شڑلی شئی مندرسی نو شڑلی شئی اکچلی دان کلک کئی ادائی ندان بچ کئی دا ازرکن که دون شیا ننخصان رسی تاستا دی تکلیف سے شئی پیرے گا مصریا بیتا تیان دا مثال دے بند بند کئی دی بتا سنخصان رسی دا لس وجوہات بیان که دا فارد تباوت تباوت جو دے خلقونا زانو ساتا تبعوتو کا دے خلقونا بچکا تبعوتو کا دے خلقونا خاتتنم اسمبلی ناستوا دو سکار میو راتلم دو یو خان لتیجو سلاوتے منبرو زیولی دو موٹر یودو یو بل من بار راو چاہی دا ما ترے سنگر آگلی مائکاروی و اون سر بازیس ملینا سر او آرام دارے مائزمان درگوی کار دے دیرے مائزمان نشمت دے یوش پاکتا مولیان ناس تو ساکتا گرمیوا دونے دلان دے سور نو ما تاویی یارا مونگا رسار راسی راگلیو درخواستم لے گردے او مونگا خنو پیدے مائتاسو ا تا ته د 20 منټې 10 انچ لرشل ما تا څو و میمنه دي ور کړی ما تمه خو ما په دې کې نه کړو زموږ استاد چې دا دی تاسو اغې سره نو تاسو دغه سره اغې شي خپل در باندې کولې ما د وخت اورتن نه کړې وېره الته کليمو کوم بدي سرشو مهتا رو بدي سرشي دا وجه وا خا شي ايو پهل هاي چاي کيو دان مټي او بس کي زاي نو زم زم دا وشني دانوي ته منګه شړلي جماعتونو نچاوه دغه مسلې مو مقابله کا کړو ها ته نبي مو صلوا نو مقابله پنجاب کیچا سمع مو تام مساله مقابله د امين کوي کدام ګان کوي د جماع ته له امين شری کده شری قران بیان کړي چې جماعت کې نه دي شاعت وې د سنت نامو کې بدالت مزراتي نو خبردار چا غو سره نشي د د جماعت تنظیم تنظیم یو کو په بیان د قواعد ارباو او پنځمه قاعده بیان کړه له حفظ جماع پر اپنی زمع قاعدہ اس مثالی نو پیش گئی پر بادر کے تاسو لگوئی پر خالص وئی صاف وئی متاثفتہ اکرا اپر اوہود کے تاسو ڈیر وئی و تاسو کے شامل شیو اگر بون سرماء بون حارساء وید ذرہ نا زیادہ پر اگر درے سو در کے سوس تو نشکستم خورد دا هر قسم اسلامی کې څټو د ملاويدو پتا یاد ساتئ ايوب اسلامي کې مرکز, مرکز، د قصه خواني بازار شاته پيخور خار, خار, خار, خار